Okej, okay. hur ser den här dagen ut nu då? Eh, ja, jag har väl hyfsad koll tror jag. För efter jobbet så skulle jag övningsköra med Lycke och hämta hans gitarr. Och jag tror att hans flickvän skulle sova över förresten. Så då är det väl hos oss som vanligt. Och så Yva ska träna så hon äter senare. Och så var det väl Saga. Hon hade något matteprov som jag skulle hjälpa till med. Och så beställa biljetter till Liseberg på nätet. så. Men hon hade inte svarat än på om hon kommer hem och äter och så. Men eh, hennes cykel står här i alla fall. Men det är inte vår barnväcka Martin. Nej, men det vet jag. Det är därför det är lite lugnare än vanligt. Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is hey, hey, hey, hey Let's go crazy in the wild And if I chance we'll make a shot That just means that we're alive and healthy Hej och välkomna till avsnitt 126 av Bonuspappan och. Plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Kan inte vi byta där? Jag tycker det är så svårt att säga föräldraskap och relationer. Jag är från Falkenberg. Vi kan inte säga är. <laughs> Nej, men då tar vi nästa avsnitt så. Vi kan inte det. göra det nu. Hej och välkommen till Bonuspappan och. Plusmaman. Men det, då är det Se, ju jag som säger plusmamman. Det var ju svårt. du tyckte också det var svårt. Ja, för jag är ju inte plusmamman. Okej, vi gör så här då. Hej och välkomna till plusmamman. Och bonuspappan, men det heter inte podden. För podden heter bonuspappan och plusmamman. Nu hur ska vi göra så jag slipper säga föräldraskap och relationer? Du har sagt det tre gånger den här gången. Vi kan göra som vi gjorde för att jag säger hela. Ja, okej, gör det. Hej och välkomna till bonuspappan och plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med fokus på föräldraskap och relationer. Det var riktigt bra gjort, Martin. Tack. Jaha. Vi sänder som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlängd. Din trycksvärta på morgonbordet eller din tidning på nätet www.hn.se Och för mig, din lön den 25 varje månad. Härligt. Och din lön är ju min lön numera som vi är gifta. Så är det. I veckans podd så ska vi ju diskutera hur tonåringarna påverkar bonusfamilj. Både de som blir tonåringar flera år efter att man har mött dem och lärt känna dem som bonusförälder. Men även då de som man möter för första gången i den lite känsliga åldern. Och jag tänker också att vi kan prata om hur bonusfamiljen påverkar tonåringar. Mm, för, för det är... kan inte vara alldeles enkelt att vara tonåring och plötsligt behöva anpassa sig till andra vuxna som kommer in och säger till dem hur de ska leva sina liv. Mm. Vi har ju inte de upplevelserna med oss Sen barndomen, eftersom vi har vuxit upp i kärnfamiljen med varsin bror. Och eftersom du helt klart och tydligt inte har varit barn eller tonåring. Du gick direkt från bebis till gubbe. Via lillgammal och plugghäst i skolan. Ja. Mm. Så är det väl i och för sig. Men nu har vi ju tre tonåringar hemma hos oss varannan vecka. Ja, och vi har ju fått en hel del intressanta tankar och erfarenheter inskickade från lyssnare. Och så har vi ju också fått en del i den här bonusfamiljernas diskussionsgrupp som vi har på Facebook. Mm, tack för det och tack för att ni följer podden och hör av er. Det är verkligen underbart att få den här feedbacken. Ja, jag tycker det är jättekul när vi får brev. Även om jag har lite svårt att hinna med att svara så försöker jag att göra det förra eller senare. Mm. Och du har ju svarat lite den här veckan också. Ja, det ger en ny energi till oss. Och just i denna vecka förutom att vi spelar in podd så har det ju varit barnvecka. Och sen har det varit lite ovanligt att du har jobbat flera nätter. Jag tänkte du säga att det var ovanligt att jag hade jobbat, men det är det väl ändå inte. Nej. Jag har suttit vak, har jag gjort. Och det är ju ofta vid livets slut när jag vakar. Det finns andra gånger jag vakar av andra anledningar, men just nu har det varit vid livets slut. Och det har ju till och med varit så att två personer har gått bort. Och det är inte jag som har haft död på dem, <laughs> eller varit någon angel of death på något sätt, utan det har... Det har varit fint faktiskt. Det, det känns bra att kunna vara en person som sitter med människor i, där i slutskedet för att de inte ska behöva vara ensamma och även kunna ge dem lite mer behagligt, flytta lite på någon kudde och göra lite munvård och, och sådär. Mm. Och jag vet att även patienter som inte är kontaktbara har man kunnat mäta att... Blodtryck och puls går ner när det finns någon annan i rummet eller någon som håller handen eller så. Man kan inte märka någon reaktion då på personen men man kan ju se det när man mäter kroppsreaktionerna. Mm. Och jag kan ju säga det att få vara med och dela en människas sista andetag tycker jag är väldigt högtidligt på något sätt. Och jag har ju en annan tro än vad du har men jag känner ju väldigt tydligt. När människans själ lämnar kroppen. Och vi brukar ju alltid öppna fönstret för att släppa själen vidare ut i mm. universum. Och även när vad det nu är vi ska kalla det för. Jag kallar det för själ. Då får vi kalla det för någonting annat. Livsandan lämnar kroppen. Så är det också väldigt speciellt. Vi hjälper ju till att göra i ordning. Mm. Den döde efteråt och så. Och det är ju verkligen bara skalet. Jag tycker inte att det är något läskigt eller någonting så. Utan jag tycker mest det är fint att få göra fint för de anhöriga och så. Det var väldigt länge sedan jag satt vak. Då var jag 19-20 år kanske och var inte sen med och gjorde i ordning själva kroppen. Men det var också så på sjukhus. I livets slut slutskede gamla personer så det kändes ju lite speciellt. Men sen var det framförallt när min morfar dog och vi tog farväl av honom som jag upplevde det där att det bara är en kropp och att eh, han lever vidare i oss släktingar och i våra minnen och tankar och lite så som jag ser det. Mm. Så att du har ju fått ta lite mer marktjänst kan man säga. Du har gjort det mesta som en förälder gör men du har gjort det mer som en ensamstående förälder som jag har sovit på dagarna. Ja, jag har väl lagat mer mat än vad jag brukar jag har väl en liten sån uppdelning eftersom du är så mycket bättre än mig på att laga mat. Att du gör det och så gör jag annat. Men nu har barnen fått äta lite sådana här enklare maträtter som pasta och sådär. Men jag lyckades faktiskt även göra en fiskratäng med lax och potatismos och en påhittad sås som... Alla faktiskt tyckte var så det var gott. Jag tycker det är lite sanning med modifikationer som jag gjorde potatismosgrejer eh, och sa till dig att du skulle lägga en fisk i och hälla sås på men okej. Okay. Mm. Ja just det men jag, jag googlade fram lite och eh, såsen gjorde jag faktiskt eh, helt själv. Och jag blev så förvånad att eh, det var tonåringarna då faktiskt som sa att det var gott och annars så äter de bara och så vet man att har de ätit upp så har det varit okej. Okay. Men nu fick jag en liten positiv reaktion. Det är ju en sak när vi har tonåringar det är att man inte vet vem som äter hemma och när de kommer hem och var de är någonstans så det här eviga sms smsandet och ringandet. Hej, kommer du hem och äter? När kommer du hem och äter? Är du där? Är du där? Mm. Det hade ju underlättat lite om de hörde av sig eller om man fick svar när man mässade men man får bita ihop och kämpa på och sen ibland så lagar vi ju då extra mycket mat eftersom sonen kan äta i alla fall tre, fyra portioner utan problem. Just nu till exempel så har vi då sju varma mackor över. Men bara han kommer hem så lär ju i alla fall fem försvinna. Så det brukar lösa sig. <går> Och sen har du ju fått gå på spökpromenad i Stråvalla. Ja just det. Vi fick ju ta över lite där från minstingens andra föräldrar som hade bokat en av våra helger. Men jag tyckte det var jättekul. Du skulle ju ha varit med om du inte hade blivit lite krasslig. det är något virus som går här i Varberg. Mm. Men vi åkte dit och vi var sminkade alldeles illgröna i ansiktet och med r och blod och så. Men du gillar att klä ut det, visst gör du? Ja, jag har inga problem det med det. Det känns som att du är alldeles aldrig svårombädd när, du, när det kommer till att sminka mm. och apa och klä ut och spela teater och sånt där. Det har jag nog lite efter min pappa kanske. Jag vet inte om du har sett honom utklädd Jag har gånger. sett honom utklädd mm, flera precis. gånger och ibland är det skrämmande och ibland mindre skrämmande. <laughs> ja. nej, så vi var ute och gick i skogen och blev eh, överraskade av olika mördarfigurer. Det var i alla fall någon med motorsåg och någon med ishockeymask som Jason är väl i fridra den 13. Mm. Så att, nej, det var riktigt välgjort och eh, byggdegården var pyntad med Också lite äckliga djurspindlar och råttor och sklätt och sådär. Mm. Annars har väl barnveckan varit som vanligt. Och Hela har ju varit väldigt glad för att jag har jobbat kväll så att hon kan få ligga i den stora sängen när jag är borta. <laughs> Just det, hon det. tycker inte om att sova själv så att det blir som en liten julafton för henne när jag är borta fyra nätter. Ja, sjuk. jag minns när du frågade det här. Eller hon frågade dig, mamma ska du jobba natt? <laughs> och, och så blev hon jättebra, Ja. Det kändes lite lustigt. Men. Ja, och så har vi varit en liten sväng nere i Falkenberg hos mina svärföräldrar. Ja, det är ju mina föräldrar som är ja. dina svärföräldrar. Ja, det är härligt. De ska ju flytta nu. De flyttar från Falkenberg till Varberg. Så det är mycket pritslar som ska ner i flyttkartonger. Och det ska bli både spännande och skräckblandat jobbigt, känner jag. Kommer bli jättebra när det väl blir klart, det tror jag. Och så har vi ju varit hos en kompis, Marie, som har blivit... Jämnårig med mig nu och fyllt 50. Mm. Grattis i efterskott. Ja, var ett härligt kalas med massa god både smörgåstårta och marängtårta. På tal om födelsedag, han mannen som jag satt hos här häromdagen, han hade födelsedag och gick bort så han fick samma dödsdag som födelsedag. Ja, just det. Lite ovanligt. Det var lite ovanligt. Undrar, hur, alltså, det är ju ändå lite speciellt att det blir så. Mm. Så kan det ju faktiskt bli, ja. Mm. En halvtimme innan dagen gick över till en annan dag. Ja. Apropå olika dagar så har vi faktiskt firat tusen dagar efter vår förlovning, upptäckte jag. Osh. Det var i söndags. Det var många dagar. Och då var det 1400 dagar sedan vår allra första date. Det är lite läskigt att du vet det. Men är vi fortfarande förlovade fast vi är gifta? Nej, jag vet faktiskt inte om man kan säga det då. För, eller är vi båda och? Nej. Svår fråga måste jag säga. Det är så att man måste lämna vidare till den här fråga Lund. Mm. Är Maria och Martin fortfarande förlovade. Vi kan väl skicka ut det. Ni som vet hör av er. Leta upp oss på Facebook eller Instagram <laughs> bonuspappan.plusmamma eller skicka mail på bonuspappan.plusmamma@gmail.com. Men om vi skiljer oss, blir vi då förlovade igen eller måste man liksom avförlova sig? Nej men bryta upp förlovningen heter det ju. Ha. Nej, jag tror inte att vi är förlovade nu när vi är gifta. Det liksom trumfar det på något sätt. Okej. Okay. Och så om vi då skiljer oss så måste vi förlova oss igen för att kunna bli förlovade. Ja, och... Uh, man kan men... inte bara gå tillbaka till att, nej men jag vill inte vara gift längre men jag vill vara förlovad. Nej, det tror jag aldrig någon har gjort. Det så har man jag tror om ingenting om som... är nytt under solen. Det är säkert någon som har gjort det någonstans. Men att gifta om sig med samma person, det har ju hänt stående skämt. Det är när folk säger varför skulle man vilja gifta sig med samma person två gånger? Ja, det kan man ju verkligen undra. men jag kan gifta mig med dig igen. Men jag, jag tyckte om att vara förlovad. Så jag skulle nog kunna vara den första människan då som bryter upp äktenskapet för att bara få vara förlovad. Ja, det är ju ologiskt. Men så... Festmö låter ju så ungt och fint. Nu är ja, jag bara en gammal det. fru. Fru Martin Erlandsson. Men bara mö då? Ja. Knappast, jag har fyra barn. Ja, just det. Och apropå barn så är det ju dags för veckans ämne som är tonåringar. Ja, ah, då ska vi alltså prata om dessa djuva varelser, våra tonåringar. Mm, det är spännande. Tonåringar i allmänhet och tonåringar i bonusfamilj. Ja. Och för dig var det ju så att du kom in i tre knoppande tonåringars liv. Ja, just det. Det var ju det året när de var 12, 13, 14. Så Yvalin var ju faktiskt inte tonåring när vi träffades. Nej, men hon har ju definitivt blivit det. Mm. Och det var ju också en spännande process att vara med då i, precis i början när ni skulle lära känna varandra. Mm. Och hon tappade taget om sin barndom och gick in i tonåren. ja Det kan vi prata lite om utan att nämna detaljer och så. Jag tänker också att det är speciellt för det är en tid när man som förälder kan bli ganska tokig på sina barn. Barnen tycker att man fattar ingenting mm. och så är det ibland så att man fattar ingenting. För att det är ju väldigt olika att vara tonåring nu och hur det var att vara tonåring för 20-30 år sedan. Ja det finns väl både likheter och skillnader. Och en skillnad är ju att du verkar ha glömt helt hur du var att vara tonåring. För du känner ju inte riktigt igen dig i det som hände i våra tonåringars liv, känns det som ibland. Nej, så, så är det nog. Jag hade väl ganska lugna tonår. Jag tror jag hade min busiga, bråkiga period fram till jag bytte skola och började tvåan. När vi flyttade. <laughs> alltså tvåan när du var åtta år pratade du nu. Alltså, ja, just inte Så jag var på ganska gymnasiet. galen fram, fram till dess så. Ja, sen det var väl, hände väl lite saker där i mellanstadiet så också. Men nej, som tonåring var jag nog eh, ganska lugn. Jag hade nog inga sådana här stora, vad ska vi kalla det, föräldrarrevolution eller... Nej, eller och då sådär. kan det ju faktiskt skära sig lite. Och speciellt om du då som utomstående vuxen kommer in och eh, du behöver ju fortfarande vara förälder och sätta mm. gränser och hela det här. Men det kan ju verkligen skära sig mellan en bonusförälder och ett bonusbarn som är i tonåren. Men det kan jag väl inte tycka att det har gjort så där direkt. Jag, jag tänker mest att vi pratar allmänt. Ja, ja ja, just det. Att det är inte konstigt menar jag. Nej. Att just i den tiden där ett barn blir tonåring och försöker hitta sig själv och kanske tycker att ens egna föräldrar är jätteknäppa så alltså kommer in en annan förälder och ska försöka vara förälder. Mm. Jag tror det handlar ju mycket om att skapa en distans för att kunna bli en egen individ och då kanske man skapar distans även till en person då som man inte känner. Det skulle ju vara lite krångligt för en tonåring att försöka lite skapa distans till sina ursprungsföräldrar och samtidigt lära känna en bonusförälder och sen efter ett tag skapa distans till den bonusföräldern. Mm. Då är det lättare liksom att klippa av direkt på något sätt och inte släppa in den personen. Det är ju liksom nästan bäddat för någon slags konflikt mm. när en bonusfamilj bildas i just den tiden. Och det är ju också lite speciellt att man som tonåring delar sitt liv på två ställen. För ibland blir det så här, ingen av föräldrarna vet vad barnet är. Man tänker att, är de hos den andra föräldern? Eller är de hemma? Eller är de hos en kompis? Eller är de hos tjejen? Det är ju väldigt många fler komponenter som ska till mm, mm. som inte fanns i våra kärnfamiljs barndomar. Jag undrar om de tycker att det är skönt, att det är en fördel att de liksom kan utnyttja det lite. Jag har ju en kompis som du har träffat, en av mina nära vänner, jag behöver inte säga vad han heter, men han hade ett tag tre olika halvtidsjobb. Och de var liksom inte upplagda på något schema, att det var vissa dagar som han var på vissa ställen, utan han kunde ganska fritt sköta om dem tre olika uppdragen. Och jag vet, han berättade att någon natt så satt han uppe och spelade, det var nog Colin McRae, sånt här bilspel, sonens bilspel, hela natten och då var han för trött för att gå till jobbet. Då bara han struntade i det och det var ingen som hörde av sig undan vad han var. För de tänkte, alla tänkte att ah, men han är på, nog på sitt andra halvtidsjobb. Jag menar, så kan det ju vara för tonåringarna. De kan dra iväg någonstans och så tänker båda deras familjer att ah, men de är nog hos den andra familjen. Mm, jo, men lite fördel kan det vara. Och när vi ändå pratade om det här som jag pratade om innan att det kommer in andra vuxna så kan det ju faktiskt vara en fördel att det kommer in en vuxen som inte är ens biologiska förälder. Mm. Att en del känner ju att de kan prata lättare med någon som inte är så pass nära som en förälder. Mm. Vad tror du om det? Jo men det kan jag väl tycka, vi behöver inte säga exakt vilken situation men jag menar, det har ju hänt saker när tonåringarna har behövt hjälp och där jag tycker att jag har kunnat snacka med dem och utan Ja, möjligen att jag kanske inte har blivit lika arg heller på samma sätt eller lika besviken att jag har kunnat se det lite mer utifrån. Men kunna liksom berätta vad vi tycker att, att jag får föra fram liksom våran vision på något sätt då. Mm. Finns det stunder där du känner att som utomstående inomstående, som bonusförälder helt enkelt, kan känna dig extra utanför när det gäller den här processen som är tonåren. Ja, fast jag vet inte. Det tror jag beror lite på hur du agerar. Och jag menar, om du skulle ha ett jättestarkt band till just någon tonåring så att ni hade väldigt förtroliga samtal eller så där, då hade ju jag känt mig mer utanför. Som det är nu så tycker jag att enda skillnaden är väl att jag visar ju inte kanske samma fysiska kärlek. Mm. Det är ju lite skillnad faktiskt. Heller var fem och ett halvt när vi först träffades. Och hon behövde ju hjälp med allting. Mm. Men jag kan faktiskt avslöja lite att även som biologisk förälder eller ursprungsförälder som vi ibland säger så är det en ny fas i livet när jag inte har samma tillgång till mina barns mm. kroppar. Ja. Om man säger så, jag, När de var små så kunde man ju ha dem i sängen och man kunde så här... Så, man mm. kan du bära dem? Ja. Jag kan inte bära mina tonåringar nu, och, och det är inte alltid att eh, kramarna kommer helt naturligt, eller känns helt naturligt. Det är, ibland blir det lite stelt och så. Så mm. att Det är inte bara en bonusförälder som kan uppleva den distansen, utan även en mm. ursprungsförälder kan göra det. Och jag känner det. Ibland så kan man ju få en sån här riktigt härlig god björnkram, men det är inte riktigt samma. Jag pussar ju inte min son i pannan längre, eftersom jag inte når upp till pannan, om man inte. säger ja. så. Och eh, allt annat. Deras liv, det händer saker i deras liv. Jag har ingen aning vad de tänker och tycker. och Jag behöver lära känna dem på ett helt annat sätt. För mm. mig har de ju varit små barn som jag har styrt. Om jag har åkt någonstans så har de följt med. Har jag haft ett intresse så har de följt med. Jag har ju mer bestämt över deras liv. Och nu plötsligt så som Saga som kan sy kläder till exempel. Uh -huh. Det är så här, oj! När händer det? det? Då får jag lära känna henne på ett annat plan nu mm. när hon är en egen människa mycket mer och jag tycker det är spännande och roligt och jag tänker om vi nu ska ha tips vilket vi brukar ha även om vi inte är professionella på något sätt så brukar vi tipsa och då tänker jag att ett tips är att faktiskt tänka era tonåringar som människor som ni möter mm. på nytt att mm. försöka släppa den bilden av det lilla barnet som ni har haft nu i 13-14 år och lära känna dem för det är mm. väldigt spännande. Det är inte kanske samma person som du satt, hade i knät för mm -hmm. tio år sedan. Liksom. Jag tycker att det funkar att faktiskt ställa ganska öppna frågor och låta dem berätta om saker som de är experter på. Mm. Och det kan vara kul om jag har hört att Lycka har spelat någon låt. Så kan jag bara fråga, vad, vad var det och vem har gjort den och hur liksom sådär och, och jag kan fråga Saga om cosplay, jag kan fråga Yva om någon bok som jag ser att hon läser och lite sådär och så kan de få berätta utifrån faktiskt att de vet någonting så att det inte blir att vi föräldrar tror att vi ska liksom berätta för dem hur livet är eller mm. sådär. De vet väldigt mycket saker som vi inte har någon aning om. Bland annat allt det här digitala livet med TikTok och Snapchat och Mm. Sådär. Ja, men det är ett bra tips också. Och sen så är det en sak till som jag vill säga spontant just när det gäller skillnaden i relation som du och jag har med våra tonåringar. Och det är ju att jag känner att jag inte kan och inte heller vill vara riktigt arg på dem. Alltså vi säger höja rösten eller jag har inte den spännvidden riktigt i relationen så att jag skulle kunna om någonting skulle hända så att jag blev väldigt arg. Mm. Nej men Det är väl samma sak som vi har sagt tidigare där med mindre barn att man måste bygga upp ett kapital av att verkligen bry sig om ett barn mm. och det är då man kan kanske om ett barn då gör någonting som är direkt farligt för dem faktiskt bli upprörd och arg och ledsen men då måste du ha byggt upp ett annat mm. kapital först. Sen är det väl också lite i, i personlighet. Jag tror inte att jag Kanske är en person som skriker så mycket- eller blir arg på det sättet ändå. Men jag, jag tror att lite ligger i relationen. Mm. Vi har fått ett lyssnabrev som är ganska mycket en fråga till dig, tror jag. Så jag läser det och så får du se vad du får för tankar i huvudet när du hör det. Ja. Hej, tänkte på en grej som var intressant att höra mer om. Du och Maria som lever på ett sätt där du, Martin, har mandat att vara väldigt delaktig. Tycker ni olika om någonting kring barnet? Händer det då att du vinner- min sambo är lyhörd och det har skett förändringar kring saker här hemma på grund av mig. Men det är egentligen bara kring sånt han egentligen tycker samma kring. Men inte haft ork att förändra. Du och jag är i samma sits. Vi har inte några egna barn som deltar i vardagen. Jag upplever att jag har svårt att acceptera vissa saker. Fast förnuftet säger att jag självklart måste göra det. Ja precis, det här var ju riktat till dig. att Kan det vara så att du vinner en fight där jag faktiskt tycker olika? Jag vet inte, jag har inte förberett mig riktigt så att jag har tänkt igenom någonting. Jag har valt till exempel kanske att inte ta strid om det som jag tycker att de får sin dag när de hjälper till i köket med dukning och diskning eller, eller lite sådär. Det hade vi i början och sen försvann det och så har det inte kommit tillbaka. Men eh, annars så tror jag väl att det kanske finns områden där jag Ja, du har inte körkort så att bilen är liksom min grej lite så där Så att det är möjligt att jag bestämmer även kring barnen när det gäller bilen. Och... Ja men jag kan tycka att vissa enkla saker precis som i en vanlig relation mellan två bioföräldrar, att jag kanske säger nej men jag tycker inte det och så säger du jo och så kan det vara så att jag ändrar mig. Mm. Nu kommer jag inte på någonting men om det skulle vara något så enkelt som att Ska bara ha glass ikväll? Och så säger jag nej och så kanske du tycker jo men det kan jag de väl få och då kan jag ju ändra mig. Ja just det, jo men dels det och sen så tror jag nog att vi kör ganska öppet med att vi liksom argumenterar lite för varför vi tycker att något ska vara så men någonstans kanske du har final cut. Om det skulle vara någonting som du verkligen inte tyckte, då skulle jag ha svårt att liksom köra över dig. Fast, ja, det var, det var intressant. Jag ska tänka på det faktiskt och fundera över det. Mm. Men jag, jag upplever det i alla fall som att vi ändå kör ganska mycket som om du ja. och jag, alltså i vår familj. Jag upplever inte att diskussionerna är annorlunda. Det är bara att jag är kvinna och vi kvinnor vet och kan mycket bättre <laughs> än män. Framförallt så har jag inget minne av att du har sagt att men det är mina barn. Du liksom spelar inte ut biokortet, som jag kommer ihåg att du kallade det en gång tidigare i podden för många, många avsnitt sen. Och som jag fortfarande tycker är bra, det biologiska mammakortet Så jag känner mig inte överkörd på det sättet. Däremot så kan du ju med argument övertyga mig och sen så kan jag då inse att ja, men den här striden är ingenting som jag vill liksom lägga min energi och, och liksom bråka om och skapa dålig stämning. Men vi tackar för att du har satt lite tankar här du som skrev detta brevet och vi ska fundera vidare och kanske ploppa det upp någon gång i en diskussion längre fram i poddavsnitten. Men just nu kommer vi inte på någon gång där du har tyckt en sak och jag har tyckt en annan sak och så blir det på ditt sätt. Men Nej, min men upplevelse alltså, är ju mycket att du saker. får som du vill också. Alltså, <laughs> ja. Du är ju en man som tycker att du har rätt. <laughs> ja, oftast. Och det är, så är det ju förstås inte. Men... Nej, det kan jag hålla med om. Ja, det har du rätt fråga. i. Mm. Du har rätt i att du inte alltid har rätt. Mm, precis. Mm. Och det här med som om som vi kör med är ju lite att vi tänker oss att det är som, som om vi levde i en kärnfamilj helt enkelt och var likvärdiga och delade allt ansvar och ekonomi och så vidare. Då kan jag väl få ställa en oförberedd fråga till dig också. Mm. Finns det någonting som du tydligt tycker att vi borde förändra liksom, i vår familj när det gäller tonåringarna eller framförallt i hur vi hanterar det och hur vi agerar? Oj, det var en så fråga. Än så länge så har ju våra tonåringar historiskt sett fått sköta sig ganska mycket själva och fått ganska stort ansvar Kring, även om du tycker att de inte gör mm, hemsakerna så, så. De är ju väldigt självgående tycker jag. Ja, ja. Och väldigt, till exempel i skolan är det ju sällan någonting som Ja, men de, allt det här med att de flyttar hjälper. fram och tillbaka mellan sina föräldrar. De, de tar sin packning och mm. flyttar och och visst de ber om hjälp med de större sakerna som instrument och så men annars så tycker jag att det är väldigt lite som mm. vi behöver göra förutom att ge dem mat och vi kör städning och sånt men så om det skulle förändras något, alltså jag skulle ju vilja egentligen nu när de är på väg i väg till vuxenheten, jag skulle ju vilja att vi höll mer på att göra saker tillsammans även om det är svårt ja, det. att man kanske skulle ha då som en del har lite familjeråd mm. och verkligen samlas. För det, det är väldigt sällan som vi är allihopa. Nu var vi alla utan Saga igår när vi tittade på film. Och mm. sen, det är sällan vi är allihopa runt köksbordet nu för tiden. Och det hade jag väl gärna kunnat ha tillbaka. Så om, om det är en önskan om förändring så önskar jag det. Det tror jag faktiskt att vi skulle kunna prata med barnen. Jag hoppas att de också tycker det är fint att få dela en liten stund. Det kanske bara är bara en halvtimme, eller inte ens det. Det tycker jag att vi kan ta upp eh, framöver här. Och om jag skulle få förändra någonting eller förbättra så där: då skulle jag nog önska en litet snäpp mer kommunikation. Även om de tycker att det är jobbigt att säga var de är och när de kommer hem. Mm. Men om. Om jag fick önska så lite fler sms helt enkelt. Ja, du gillar ju kommunikation. Mm. Jag tänker nu när vi pratar om tonåringar utifrån bonusfamiljen så kan ju du få belysa lite om vad du tror, du behöver inte bara ta från ditt eget liv, men vad du tror kan vara svårigheter för en bonusförälder i en bonusfamilj med tonåringar. Och så tänkte jag prata lite om vad jag tror kan vara svårt för en tonåring som lever i en bonusfamilj. Så vill du börja eller ska jag börja? Börjar du så hinner jag fundera lite. <laughs> ja, jag pratade lite om det här innan att det kan ju vara svårt att vara i en stor hormonboll. Och samtidigt då, precis som säkert du också känner som bonusförälder, du kan ju inte riktigt vara dig själv. Även om vi har en väl fungerande bonusfamilj, det är ju inte så att du springer omkring i dina kalsonger till exempel som du kanske hade gjort ifall det hade varit. Din ursprungsfamilj, eller alltså du är ju inte, man är ju inte riktigt, riktigt sig själv. Nej. Nej, och då tänker jag att som tonåring så kan det ju också vara svårt att känna att man alltid har någon på besök. Eller det är inte riktigt att ha någon på besök, men du vet vad jag menar. Det är ju någon som inte är riktigt mm. den här där man kan bara släppa allting mm. och bryta ihop och, och vara säg själv prutta och fjärta och rapa och så bara såhär Det Nej. tänker jag kan vara en svårighet för en tonåring att vara i det att man alltid måste vara på tårna mm. lite mer än i en vanlig familj kanske och just det här med att det är ju svårt som du sa innan också att man ska frigöra sig från sina föräldrar och då samtidigt så kanske det är en bonusförälder som faktiskt jobbar på att ta steget mm. in och, och vara en förälder. Att Det blir en krock där att den ena försöker vara engagerad och, och nu ska jag vara en duktig förälder och tonåringen försöker frigöra sig från de ja. vuxna. Så det, de två sakerna tänker jag kan vara svårt i en bonusfamilj för en tonåring. Jag tror faktiskt att just det här sistnämnda att jag har... Märkt det och lite omedvetet ändrat mig. Jag kanske låg på lite mer första året och sådär. Och då var de ju också lite yngre. Och nu känns det lite mer som att jag låter dem ta kontakt med mig. Och det är jag glad att de faktiskt gör. Samtidigt så rent generellt så tror jag att en svårighet är ju att få liksom ett eget rum ett eget ställe att liksom dra sig undan och, och ha de här funderingarna eller vila väldigt mycket som man faktiskt då behöver när man, när man växer och om man tycker det är jobbigt i skolan och sådär att dra sig undan. Vi har gjort så till exempel att vi har valt att inte ha något vardagsrum så att Saga kan ha ett eget rum där så att alla tonåringarna kan ha en dörr att stänga liksom och då mm. vet man att då får man komma dit och knacka på lite och kolla läget och, och så. Att det kan vara svårt just utrymmesmässigt i bonusfamiljer för att de ofta blir lite större. Ja, och de små barnen där tror jag inte det är några problem. Det är till och med så att som du sa, Helle vill helst att vi har dörren öppen och hon är bara några meter ifrån vårat rum där hon sover då. Mm. Integritetskolla er bonusfamilj. Har er tonåring en chans att dra sig undan och kanske även kunna stänga en dörr. Det kan vara en bra grej att kolla över. Mm. Sen tror jag en liten sak är också så att... Då en person som är en förälder men som inte är ursprungspappan eller mamman... ...kan ju upplevas som väldigt mycket mer pinsam på något sätt. Jag tror att man mer kan acceptera att mamma skämtar eller gör bort sig eller lite sådär. Men om det är då någon person som man inte riktigt vet heller... Eller om jag, om jag skämtar, om jag skulle vara lite ironisk så, ja det kan vara lättare att liksom trampa över där. Om jag skulle säga något på skoj så är det svårare då för tonåringen att bedöma vad jag menar kanske. Eftersom de ja, inte kanske. känner mig lika bra. Och även den här, om vi pratar om personlig integritet, att speciellt om tjejer kommer i tonåren så kan det ju vara lite jobbigt att ha en en gubbe då, Nej, det. <laughs> som inte är ens pappa mm. och som inte är ens brorsa mm. som bor hemma hos en det, det kan vara känsligt mm. så det är väl också bra att kolla av vad det finns för, ja att man kanske då inte springer omkring som vi sa innan i sina kassonger när man har säger hemma för att Allting blir väldigt mycket du. De är inte riktigt hemma med sina egna kroppar än. Och då kan det mest fruktansvärda som de kan tänka sig det kan vara en hårig gubbe som springer omkring. I, ma mankini. I mankini. Men är det hennes ja. pappa så är det okej. Okay. Ja, men det är en annan sak tänker. Ja, enkelt. Jo, men absolut. Det tycker jag är helt klart. Så är det. Men har du kommit på någonting nu då som kan vara jobbigt för en bonusförälder i en bonusfamilj där det finns tonåringar? Mm, jag tror ju att det är mycket personligt det här hur man själv har upplevt tonåren på vilket sätt man har gjort sitt eh, lilla uppror och sådär då och kan man komma in som bonusförälder och till och med känna igen sig mer än vad föräldrarna gör då kanske det egentligen kan vara bra att eh, någon tjej eller kille som eh, har funderingar som kanske mår dåligt i vissa situationer eller sådär har man då upplevt samma, så tror jag att man kan liksom knyta kontakt via det. Mm. Så när du fick din mäns, till exempel. Kan man ju prata om det mina du? Ja, just det. <laughs> det är ju en sån sak, till exempel, som jag tror som, som man så kanske det är svårt, i vilket fall som helst. Så där tycker jag att där har jag inte så mycket att bidra med. Jag tycker faktiskt att både du och mina tonåringars pappa har varit duktiga på att ändå försöka vara. Jämställda och moderna män. Det de är jag tacksam för. Att ni, ni har inga problem med att ni har en binda mig i väskan ifall det behövs och, och sådär. Så Nej, det har jag ju även för din skull faktiskt. <laughs> så att det, och jag vet liksom vilka binder jag ska köpa och så nu också. Nu är du lite inne på det här att du är man och kan det vara annorlunda för män och kvinnor att vara bonusföräldrar? Vi har ju fått ett lyssna till som handlar lite om det. Ska jag läsa det och sen så kan du. Får filosofera lite runt det. Ja visst, kör på. Mm. Hej, jag är i bonusfamilj sedan fyra år- med en 16-årig kille och två tjejer i 20-årsåldern. Alla tre är ganska curlade, vilket är en utmaning. Dessutom beter de sig ibland som sin mamma- vilket inte ger pluspoäng. Det svåra är att min sambo accepterar så mycket. Det får mig ibland att bli uppgiven och det prövar kärleken. Har själv inga barn och det är både för- och nackdel. Ibland känner jag mig oförstående men å andra sidan så ser jag objektivt på saker och ting. Jag och barnens far är sambo och om jag hade velat ändra något så hade jag valt att vara särbo. Men känns stort att ändra på det nu. Jag har tolkat det lite som att det är lättare för män än kvinnor att vara bonusförälder. Har ni samma teori? Lyssnar på er och tycker att det är intressant. Mm. Så kanske det är. Men varför i så fall? Möjligen det här att eh, män det, har liksom lättare att bryta upp och bilda en helt ny familj och inte tänka på sin tidigare familj då. Till och med strunta i sina tidigare barn och sådär. Jag vet inte om det finns något eh, i djurlivet där att männen liksom går runt och förökar Läger, sig. Den och äter upp sina bonusbarn. Jag vet inte om det... Drar, men där är det honorna som jagar däremot. Mm. Så det är lite speciellt men ja, bäst är ju förresten bäst är ju de här kungspingvinerna där det är männen som står och, och ruvar i kylan där medan honorna är ute och hämtar mat. Du kanske var en kungspingvin när du var i ditt tidigare... Jag är lite sån ruvande. Så ja, kanske... jag tycker du går lite som en pingvin också. <laughs> och så är du snygg i frack. Efter sammanlagt fem knäoperationer. Ja, just det. Ja. Nej, men jag, har, jag kan faktiskt tänka att hon har rätt i det, att det är lättare för män än kvinnor. Och det är också av den anledningen att män som tar det allra minsta lilla ansvar blir ju så applåderade. Nej. Det är så bara, wow, vad duktig han är. Och det är ju samma med en biologisk, en ursprungsförälder ja. också. Att män får så mycket cred för att om de gör någonting för familjen eller barnen så är de så himla duktiga. Mm. Medan det tas för givet av en kvinna. Därför så är det ju inte så att ifall en bonusman då inte väljer att gå all in för familjen och, och liksom vara förälder så är inte det lika upprörande. Men om en kvinna går in i en bonusfamilj och liksom, nej men jag backar, jag, jag låter pappan ta allt ansvaret då anser ju hon lite som att varför är hon inte intresserad av barnen och mm. hur kan hon vara så kall och ska hon verkligen gå iväg och träna nu när hon borde vara hemma och laga mat. Mm. Mm. Så på så sätt så tror jag att förväntningarna bara där är olika för män och kvinnor. Och då om en kvinna då faktiskt tar steget in i familjen och, och börjar liksom, ja, men, säga till försöka vara en förälder och så då tror jag också att det ses mer som ett hot mm. från kanske då hon pratade om mamman här innan att det blir hotfullt på något sätt att det kommer en kvinna och börjar styra och ställa lite så där. Och det är ju egentligen konstigt att vi fortfarande lever kvar i sådana som jag kan tycka då är i lite gammalmodiga eller traditionella könsmönster att kvinnan liksom håller ihop familjen, sköter om barnen mer än vad männen gör då, kanske är föräldraledig längre tid och kanske till och med då väljer att inte jobba heltid eh, långa perioder och så och allt det i sin tur beror ju på till exempel då att män och kvinnor har olika löner fortfarande trots att det inte borde vara så. Det här är ju på ett sätt en större fråga som handlar om hela samhället och en ganska feministisk fråga för att om männen skulle ta lika stort ansvar, precis som du säger, i grunden då skulle man inte ha den här bilden av att en man kan komma in och vara lite extra rolig ja, i Kasta och lite fotboll, kasta fotboll kanske man inte gör. Mm. Sparka fotboll och kasta lite boll så är man världens roligaste bonuspappa. Men att man har andra krav på en kvinna som kommer in i bonusfamilj. Mm. Och att en mamma, oavsett om det är en biologisk eh, ursprungsmamma eller om det är en bonusmamma, ska liksom ha en annan slags kontakt med barnen och ska göra andra saker med barnen, liksom ta hand om dem på ett närmare, mer kärleksfullt sätt. Och jag kan egentligen tycka att man kan vända på det och att det är lite taskigt att se på män på det sättet, att män inte kan vara den väldigt varma, omhändertagande föräldern. Å andra sidan så får vi ju lite skylla oss själva som män att vi inte har varit det eller att all, väldigt många av våra föregångare inte har varit så, så vi har fått den stämpeln. Så jag kan både tycka att det är orättvist mot män och kvinnor- att vi har den här bilden då. Känner du igen det här lite? Jag känner igen det här från när vi pratade med barnpsykologen Caitlin Mooney. Ja, just det. Att hon tyckte att det var viktigt i en separerad familj, eller vad heter det? En skild familj. Att både mamman och pappan jobbade på att vara med hela som mm. föräldrar. Att mamman jobbade mer på att vara den här som pushar ut sina barn i världen och är lite äventyrlig. Och att pappan skulle jobba mer på att vara mer omhändertagande och prata Ja, trygghetssäkra lite och sådär. Så, där. så att det ligger ju mycket i det du säger att vi behöver kanske bryta könsmönstren från grunden för att det ens ska komma i samma liga att vara bonusmamma och bonuspappa. Mm. Och där skulle man ju då kunna hoppas att om man i en kärnfamilj har fastnat lite i de här mönstren då att en förälder oavsett vem sköter alla aktiviteter och man är ute och sportar till exempel och sådär och den andra föräldern är alltid den som läser sagor eller tröstar om någon har slagit sig och sådär då. Då har man ju chansen i den ombildade familjen om då den ensamstående mamman eller pappan har blivit en hel förälder som sköter båda bitarna. Om han eller hon då kan släppa in en bonusförälder som också får ta hälften hälften. Lite så som jag har försökt göra men där jag inte är, är framme än kan jag tycka. Men det har ju varit jättebra då nu när du har fått laga mer mat den här veckan. Då har ju du kunnat lägga in den tårtbiten i din hela föräldrarkaka. Ja just det och där har jag ju en bit kvar tills det blir en, en god kaka. Good enough is good enough. Men det är ju till exempel jag som nästan alltid tar ansvar för hellesläggning och, och sådär. Och även att gå upp på morgonen. Men det har jag ju sagt Så. tidigare varför jag har... Det är ju bara, både för din skull och för min skull och för Helles skull- så har ju jag backat där. För jag tänker att den förälder som tar hand om ett barn- det är också den förälder som blir en förälder. Mm. Så därför har jag jättemycket... det så tycker jag att det är asäckligt och borsta alla människors tänder, men Så att det finns ju den aspekten också. Mm. Men just det här med att du nattar henne och tar hand om henne väldigt mycket har ju gjort att ni har knutit era band mm. väldigt mycket starkare. Och det är ju inga problem när jag går hemifrån. Hon Nej. är ju helt trygg med dig. Så det har faktiskt varit inte bara att jag är lat utan det har varit en utstuderad plan ja, för att bygga er relation. Det är både smart och en smart ursäkt. Good for me, good for you, good for everybody. <här> ja, så är det. Vi har faktiskt fler berättelser hämtade från bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook. Gå gärna in där och bli medlemmar om ni inte redan är det. Där kan man få många härliga tips och råd i olika situationer. Ja, jag tänker nu när jag läste det här brevet också att jag undrade en sak. Och det var det här att vilket är lättast tror du för en ursprungsmamma att släppa in en bonusförälder eller för en ursprungspappa? Finns det skillnader där? Nej, det tror jag också. är i alla fall svårt för mig att dra några slutsatser så. Om en pappa träffar en ny tjej då som blir bonusmamma och som kommer in och kan ta förbättra kanske markservicen lite och kanske komma med en viktig liksom kvinnlig del i barnens liv särskilt om de då kanske har levt bara med en ensam pappa länge och han har varit dålig på något område och sådär men det beror ju helt på hur, hur han är och hur bonusmamman är och sådär så jag har svårt att se att det skulle vara vem som har lättare att släppa in egentligen. Det kan vara så att kvinnor kanske håller hårdare om familjen då om man ska se det traditionellt så att den här ursprungsmamman då kan tycka att ja ah, men den där mannen han kommer ju ändå inte kunna göra något vettigt för mina barn. Han kan, han kan lära dem köra bil kanske men inget annat. Mm. Jag tänker ju rent historiskt sett så förr i tiden så kunde ju inte en man vara ensamstående med barn. Så det gifte han ju sig oftast med pigan eller med systern eller med någonting. Ja, det. Så, att det här med för... så det här med så mig... så det det här här med med bonusfamiljer har ju faktiskt egentligen funnits väldigt länge men man kallade inte det, det då mm, utan det var så. att mannen kunde inte ta hand om hushållet ifall kvinnan dog och det gjorde hon ofta för hon födde en miljon barn. Mm. Stackars kvinna hemma på tjockskolvet. Så då var det ju oftast en kvinna som fick ta hennes plats. Men det var ju mer en practical arrangement. Det var kanske inte så mycket kärlek med i bilden utan det var att mannen helt enkelt gifte sig med någon som kunde ta hand om hushållet och barnen. Men då hade man ju också, har jag läst lite innan det blev kärnfamilj då, när det mer var storfamiljer och sådär. Och på landsbygden då bodde man ju ihop flera generationer så man hade ju kanske sina föräldrar på samma gård bara att de bodde i något annat rum och de kunde ta hand om sina då barnbarn och som sagt sen så kanske det också fanns ogifta bröder och systrar någonstans där som också liksom kunde hjälpa till på olika sätt i hushållet. Det är också en sak som jag inte riktigt förstår. Man borde ju ganska trångt ändå för man borde kanske hela familjen i en kökssoffa har jag hört mm. och ändå blev det så himla många barn. Ja. Hur lyckades de? Eller var det bara för att det var så trångt så att de sa: alltså hoppsan jag råkade göra dig gravid för att vi, det är så jäkla trångt här. Och, och ännu mer de här mest kända siamesiska tvillingarna som då också kom från Siam som väl är det gamla namnet på Thailand. De satt ju ihop och de fick ändå då sju respektive nio barn med de systrarna som de gifte sig med. Jaha, okej, okay. jag tänkte hur det var före tiden. Okej, okay, ja, du spånar inte det men Där, spawn, blir, det ju, där, där ja. blir det ju ännu tydligare att... Men då är det ju det här. Min teori mm. är ju att det var så trångt. Det är så trångt när man är ser amensiska tvillingar som man bara råkar så här, hoppsan, <laughs> där kom det en spärm i på dig och så blir du med barn. <laughs> ja, vi är lite ute i utkanterna av vår diskussion men i och för sig, vi... Hade ju lite i våran teaser i förra avsnittet sa vi det här med att ha sex på köksbordet inte är aktuellt Precis, det är dit vi ska komma nu i våran tonårsdiskussion och det är ju det att i en bonusfamilj så är det ju oftast ett, ett nytt förhållande bland de vuxna. Att, ja, annars är det väl ingen bonusfamilj? Nej, precis. Ja. Man är lite nykära, man är lite gosigare. I en vanlig kärnfamilj så har man ju slutat ha sex för typ länge sedan. Men det hände kanske ändå lite oftare så. Och då kan det ju vara lite knepigt när ens tonåringar då inte följer de här varannan veckamönstren och plötsligt dyker upp på den andra veckan eller mamma och ja, mm. Så att, hur gör man då? Vad har du för tips? Aha, vad jag har för tips? <laughs> Nej, jag tror ju att det kanske blir lite mer aktivitet då på de barnlösa veckorna. Men som du säger, tonåringarna, om de bor nära så kan de ju plötsligt dyka upp utan att säga någonting. Då får man väl liksom se till att man har en stängd dörr som man hör om någon rycker i. Eller så får man kolla hur länge de går i skolan och se till att hinna träffas kanske på lunchrasten om man har möjlighet till det. Och man får vara lite uppfinningsrik helt enkelt. Men tycker du att man kan säga till tonåringen att det är faktiskt. Nu ska ni vara hos era andra föräldrar den här veckan. För som jag ser det så har jag ju sagt att det här är ju barnens hem. Jaja. Det är ju så att det inte är deras hem den ena veckan. Men jag har ju haft en del diskussioner med andra föräldrar. De är ju helt benhårda. De behöver sina barnlediga veckor och dagar annars så kräver de. Vad tänker du där? Nej, jag tänker ju att vi är föräldrar dygnet runt i princip så jag tycker bara att det är bra att de känner sig hemma här och det känns lite som att det har kanske periodvis att det har ökat att de oftare kommer hit och att de trivs här och här har de ju var sitt rum då till exempel, det har de inte varannan vecka på samma sätt. Och... Så ett bra knep om man inte vill ha sina tonåringar är att inte låta dem ha ett eget rum helt enkelt? <laughs> ja just det. Då kommer Nej. de inte att vara hos en lika mm. mycket. Nej men Jag tycker att man ska se det som positivt att de vill komma. Men sen kan man väl möjligtvis säga att om man skulle uppleva det som ett problem då att man inte får vara i fred till exempel. Att man ber dem skicka ett sms. Sen är det ju inte alltid att de gör det ändå. Men jag, jag tror att man, måste, man får klara av det helt enkelt. Det är en ganska kort period även om det känns jättelångt. Innan de plötsligt försvinner och kanske flyttar till Australien och man får aldrig se dem igen. Så att jag tänker att man ska vara rädd för vad man önskar sig. Att... Ja, och sen så sover ju de länge på månaderna på helgerna. Till exempel kan ju vara ett tips. Mm. Jag tänker att du har ju inte några biologiska barn. Har du upptäckt det nu? ja? Jag har ja. upptäckt det nu. Jag vet i alla fall inte om några. <laughs> så det kanske kommer några knackande på dörren. Jag vet inte. Jag skulle bli lika förvånad. Ja. Ja. Tycker du då att du har upplevt att du hade velat kräva mer tid för dig och din partner? Det vet du ju att jag inte har krävt. Och jag, jag är inte sån som <laughs> håller är inne med du är det. Men jag förstår att du vill liksom fråga så, men jag kan ju bara svara för mig själv. Och nej, jag är jätteglad att jag har fått den här chansen att vara förälder. Och Jag hade ju inte räknat med att bilda familj och inte så snabbt. Vi flyttade ihop efter ett halvår och nu har vi ju snart varit ihop i fyra år. Men tycker du att man kan vara så hård som man säger till någon som träffar någon som har barn och så blir kär och så flyttar man ihop och så säger man, ja men du visste väl vad du gav dig in på. Du visste ju att den personen hade barn. Ja. Vad gnällde du för? Ja. Faktiskt. Du tycker det? Ja, jag tycker man kan säga, så sa ju du till mig. Och jag tycker det var bra. <här> du sa det att ja, men mina fyra barn de kommer alltid gå först och det kunde jag räkna ut men det var bra att få veta det. Och du sa också att ska vi flytta ihop så vill jag leva som om. Då får du räkna med att du är lika mycket förälder som om det hade varit dina biologiska barn. Så att du får ta halva ansvaret. Jag ska släga in en liten brasklapp i detta. Jag ska stå upp för alla stackars bonusföräldrar som kastar sig in i det som man faktiskt inte kan för förutse innan hur det är att ha barn och att ha andras barn och att ha barn där det finns andra vuxna inblandade som påverkar ens liv något så ofantligt mycket och alla känslor som kommer att röras upp så skulle jag vilja faktiskt säga så att jag förstår att ni inte kunde förstå hur det var innan det blev som det blev. Och om det blir så att man liksom bara nej jag dör, jag vill hugga ut mina egna ögon och vara i detta tonårshelvete som det kan bli mm. då tänker jag att det faktiskt inte är fel att backa lite att jag vet att du inte tycker det men varför inte bo på skilda håll ett tag om det som liksom är så infekterat att allting bara blir en enda stor irritationsboll det är inte fel att vara särbo nej Däremot så tror jag att det kan vara svårt att backa. Vi har ju intervjuat Moa Hängren som valde att efter att ha varit sambo bli särbo tills hennes son flyttade hemifrån och då blev de sambo igen. Detta är mitt tips. Ja, jag tror att det är svårt att flytta isär. Jag kan ju bara prata för mig själv och jag kan önska er lycka till som väljer att testa det men... Ja, men jag menar istället för att göra slut, ja, mm. jag kanske inte fick med det mm. i denna, att istället för att tänka att nej jag klarar inte det här, jag gör slut, jag flyttar härifrån och vill aldrig mer vara med om detta igen, att man kanske ändå testar att leva särbo. Att ja, det kan det. vara ja. en plan, man behöver inte ha antingen svart eller vitt mm. Mm. och eh, försöka komma tillbaka till att man valde varandra en gång i tiden för att man var kära och så där det kan ju vara jobbigt faktiskt även för en tonåring att känna att man är orsaken till att ens förälders relation tar slut. Ja, det. det kan vara jättetungt mm. även om en, de kanske inte ens vet om det själva eller att de skulle erkänna det. Så därför tänker jag att till och med för barnets skull kan det vara så att man säger att Nej, men vi slutar inte älska varandra, vi behöver bara lite tid för oss själva och mm. så träffas under härliga omständigheter mm. att ändå försöka ha en relation även med barnen och så, men kanske inte leva så tätt och intensivt tillsammans som det kan bli. Jag vet inte, jag tycker att det är ändå en bra grej att istället för att göra slut, testa och bo särbo. Ja just det, men innan man gör slut då, eller innan man flyttar isär så behöver man ju reda ut det här då, om det är någonting med tonåringarna till exempel som gör att relationen också blir sämre mellan föräldrarna. Och nu kommer mitt andra tips som ska vara till hjälp för stackars bonusföräldrar som har hamnat i tonårshelvete. Men innan dess vill jag bara fråga om du vet var brasklapp kommer ifrån? Eh, ja, det vet jag. Det kan jag ta efter att ha sagt detta. Ah, spännande. Mm. Jo, det är att jag då i detta fallet som ursprungsförälder får inse att även... För att jag vet ju hur jag kan liksom bli helt galen på mina tonåringar. Och då måste jag förstå att det är okej okay för min partner då, för bonusföräldern att också bli helt galen. Det är, ingen person, det är inget personligt påhopp utan det är bara så det är i tonåren. Och då kanske jag faktiskt ska kunna tillåta den personen att, att bli arg. Men också kanske att du får gå härifrån. Det är okej. Okay. Gå iväg och spela innebandy. Gå och åk <laughs> iväg med tjejkompisarna. Ta en helg hos din brorsa. Mm. Att innan det liksom blir så att man bara exploderar så kanske man ska få chans att återhämta sig. Så att Jag tänker det. Ge din bonusförälder, alltså din partner som är en bonusförälder till dina tonåringar Ge den utrymme att kunna backa undan och få sitt eget space. Just det, och där tror jag att du har hittat något intressant som ligger lite under... Bältet. <går> Gå iväg och ha din egen tid med någon annan under bältet. Nej. ligger lite mellan raderna, nämligen då att man som ursprungsförälder har lätt att försvara sina tonåringar eller egentligen alla sina barn. Mm. Och då blir liksom då bonusföräldern blir något slags yttre hot och så håller man ihop även om man kanske inser att ah, men nu har de varit taskiga. Mm. Den här tonåringen har varit väldigt taskig mot sin bonusförälder. Så tar liksom då de biologiska föräldrarinstinkterna tar över och skyddar och det behöver, oavsett om det är en mamma eller en pappa. Så det, det tror jag är viktigt faktiskt att känner du att du håller mer med mig än med din tonåring. Så säg det. Så ska jag erkänna det och mm. inte bara gå i försvar. Jo, Martin, en brasklapp, det var en kung. Och jag tror väl han hette kanske Brask då. Så tvingades han att skriva på ett uh, någonting. Kanske att danskarna, hej vi tar över hela Sverige eller någonting. Något sånt. Ja. Och så sa han, ja jag går med på det. Men så la han en lapp i en bibel eller någonting där han sa att härmed är jag nöd och tvungen. Ja. Och då är det att om man säger någonting som jag då kanske säger att ja men jag tycker att man ska veta mm. vad man gav sig in på. Mm. Att det skulle då vara min åsikt som jag hävdar. Mm. Men så har jag en liten brasklapp som jag har lagt in i den här bibeln då ja. där det står att men jag förstår att det är jäkligt jobbigt ibland. Mm. Mm. Jag minns inte exakt. Och hur länge sedan det var eller någonting jag minns också något vagt om det här med en lapp och att det var en person som hette Brask så att uh, vi får kolla upp ännu noggrannare Kom kom du detaljerna. ihåg att det var här med det jag nöd och tungen? Nej, att det stod ju, det på lappen? Ja just det, det är, där har du bättre minnen än ja. ja, trevligt Nu är det nog dags att ta de där berättelserna från bonusfamiljernas diskussionsgrupp Jaha vad spännande, men då kan ju mm. du läsa för jag har ju läst en del nu Okej, okay. jag och min man har varit ihop i tre och ett halvt år. Mina pojkar är 10, 17 och 19 år. Hans barn är 27 och 33. 27-åringen har en dotter som är 3 och 33-åringen har två pojkar på 1,5 och 5 år. Min man säger så här att nackdelen med att komma in i en familj där de är tonåringar är att det är svårare att påverka, sätta sin prägel på uppfostran av barnen. Men fördelen är då att det blir sällan något chaffs med ex-föräldrar. Ja, men det var ju bra faktiskt. Det kan ju stämma att man har ju inte lika mycket kontakt med de andra föräldrarna när barnen är något äldre. Nej, just det. Och sen tycker jag det var väldigt fint där att det verkar som att han verkligen vill påverka barnen och vill vara med och uppfostra dem. Mm. Han ser det ju lite från samma synvinkel som jag försöker se det. Och sen har vi ett inlägg till. Det är också en kvinna som skriver så här. Jag befinner mig i sitsen att bonuserna har en mor som överhuvudtaget inte vill klippa en enda navelsträng. Och jag som med mina biologiska barn började arbetet för att göra dem självständiga väldigt tidigt. Det blir en knepig sits. Med bonuserna har det varit lättare för då är jag inte fullt så orolig. Jag upplever ju att jag är världens bästa bonusförälder haha, dock med brister såklart. Men jag känner aldrig den där jag går sönder oron för mina bonusar. Jag strider dock för dem lika mycket när de hamnar i knepiga situationer eller jag skulle om jag fick. Håller mm. du med om det tror du? Ja men det var också bra. Det är ju så att man, det är inte riktigt samma som jättebra beskrivet där jag går sönder oron som mm. hon skriver. Mm. För sina egna barn. Men då kan man också hålla huvudet ganska kallt när man behöver kontakta lärare och kontakta rektorer eller andra knepersituationer. När man kan se objektivt på saker och ting. Så det är ju en fördel. Mm. Och just det här att hon säger att hon skulle strida lika mycket för dem om de kommer i knepersituationer. Det är ju så att man har sin flock. Även mm. om det då är en nybildad flock. Så när det gäller det är då man faktiskt står tillsammans och det är det som är så himla fint. Mm. Och... Jag kan också känna igen det här. Men jag kan ju säga en sak. att Jag har ju faktiskt gjort olika i min familj. Alltså i mina första barn som jag har med en pappa. Ja. De var nästan självgående när de var kanske tre, fyra, mm. fem. Då hade jag jätte höga krav på att de skulle klara sig själva och jag skulle inte hjälpa dem och de skulle, eller så, de skulle lära sig och, och det gjorde de också och blev mm. duktiga och rediga och nu med min minsta så är det ju så att hon är snart tio och jag kan nog faktiskt behandla henne som en liten bebis ibland ja, ja. och jag tror att varken eller är varken dåligt eller bra mm, mm. jag tänker att hon kommer att klara sig och mina andra barn kommer att klara sig. Mm. De kommer bara klara sig på olika sätt. Mm. Så att det behöver inte vara fel att en förälder då inte har så lätt att klippa navelsträngen. Eller att en förälder vill mer att barn ska klara saker själva. Jag tänker bara man hittar sin stil och då i en bonusfamilj så kan man försöka hitta någon slags gemensam stil. Men vilken stil de andra föräldrarna har i de andra familjerna utanför bonusfamiljen behöver man inte lägga så mycket vikt vid. Nej, det är ju lite intressant också det här med ett sladdbarn som heller är lite grann, kanske får extra mycket uppmärksamhet och kärlek längre tid. Så. Jo, men det också. Jag tänkte mest att man kan tycka att, att alla barn ska uppfostras på samma sätt. Ja, just det. Mm. Men att det är bara olika, helt mm, enkelt. Mm. Och att du behöver inte vara fel, varken eller. Nej, just det. Som jag till exempel, så jag var väldigt curlad. Det blir ja. ganska normal då som vuxen. Ja. Jag hade ju en storebror som var nio år äldre än vad mm, jag var och mina föräldrar var ju på den tiden ganska till åren komna för att få en liten, ett litet barn. Ja, De var över 40, båda två. Alltså Min pappa säger fortfarande till mig att jag ska vara försiktig med kniven när jag skär och ta på mig halsduken och knäppa upp i halsen. Så, där. så att Jag tänker att det här med att uh, curla som många säger, det jag tror inte att det är där det slår slint. Det Nej. är så mycket andra saker som kan uh, vara fel om man liksom bara curlar men inte uh, låter barnen pröva sina vingar. Mm. För jag har ju både mm. blivit curlad och fått chansen att pröva mina vingar. Ja, just det. Mm. Mm. Sen lite längre ner i det här inlägget så skriver hon hur fint hon tycker det är när hennes barn ringer sambon först och bara pratar med honom. Och samma när... Hennes bonusbarn ringer direkt till henne. Och det kan jag ju hålla med om. Det är ju härligt när man liksom får det förtroendet. Och att de inte går via dig. Och inga barn ringer mig. <laughs> ingen som har förtroende för mig. Så här, fixar inte pappa det så fixar Martin det och fixar inte dem det så är det ingen som fixar det. <laughs> ja, nu så tror jag att vi ska gå vidare till vad då? Barnkonventionen. Absolut. Och då tänker jag att vi kan slänga in innan vi börjar med det att man är faktiskt barn tills man är 18. Så även om man kan tycka, både tonåringen tycker att den är jättevuxen och man kan själv tycka att du borde veta bättre, du som är så stor nu, så räknas man som barn tills man är 18 år. Just Förra veckans artikel i barnkonventionen var ju ganska lång och krånglig och vi läste inte hela. Men det var ju lite regler om hur de som bestämmer i länderna ska göra för att följa barnkonventionen och att kommittéer ska bildas och lite sånt. Mm. Och den här veckan som är artikel 44 innehåller också sådana regler. Och då handlar det bland annat om hur och när man ska rapportera om vilka åtgärder som man har genomfört i sitt land just för att följa barnkonventionen. Och det är också en lång text som egentligen inte är kanske så intressant att sitta och prata om i podden. Men alla stater då som följer barnkonventionen ska göra sina rapporter tillgängliga för allmänheten i sina länder. Och där kan man ju undra, Jaha, hur svårt är det att hitta dem? Jag har inte hört talas om det här, men jag har inte letat heller. Det kanske är ett fall för en reporter på en lokal blaska. <laughs> ja, så artikel 44, det är alltså regler om hur de som bestämmer i konventionsstaterna ska göra för att följa barnkonventionen. Så det är viktigt i sig, men ingenting som går att diskutera så mycket. Fantastiskt bra. Det är sånt som jag hade somnat omedelbart. Jag blir alltid så här när man är på såna här stämmor och sånt så ska man vara en ordförande och en sekreterare och... Och så ska det vara så högtidigt och fint att då är det liksom bara jäsp yes, och så lägger jag mig ner och vill sova. Jag kan ta en mening bara då. Rapporter enligt denna artikel ska ange eventuella förhållanden och svårigheter som påverkar i vilken utsträckning ja, åtgärderna. enligt denna Nästa vecka har uppfyllt. vi en gäst som är aktuell med boken Tonårsdrömmar, Nois, Hasse och jag. Mm. Mm. Det är nämligen Pernilla Gillback som är journalist på Sveriges Television. Och hon berättar i en vad ska vi säga, självbiografisk anda om tiden före, under och efter att hon var ihop med sångaren Hasse Karlsson i Noise. Mm. Och jag kommer att berätta om den oerhört roliga situationen när jag själv skulle göra en intervju för första gången med Panilla Gillback, men det kan ni höra om i nästa avsnitt. Ja, då får ni ju också höra om hur Hasse Karlsson tyvärr då fastnar i drogmissbruk. Fick hepatit, den här leversjukdomen Och så dog han bara 37 år gammal. Och det var ju långt efter att han och Pernilla hade gjort slut för övrigt då. Pernilla har ju också en väldigt spännande familjehistoria som hon delar med sig av i intervjun. Nämligen att hennes dotter fick barn utan att ha vetat om att hon var gravid. Det var oerhört spännande. Mm. Så missa inte det. Ni vet väl att podden numera finns på Spotify, men om man lyssnar via iTunes och podcaster så får ni gärna ge oss ett betyg där. Mm. Och så fortsätt att höra av er till oss på Instagram och Facebook och gå med i bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Speciellt om man har tonåringar, men också härligt. Hej då! En sak som är lite spännande i vår bonusfamilj Martin. Ja? Vet du vad det? Är? Nej. Att en av oss fortfarande är en tonåring och en av oss har aldrig varit en tonåring. Du menar rent mentalt så ja. Ja. <laughs>